פרק מ"ז רדי ושבי על עפר בתולת בת מבל שבי לארץ אין כיסא בת כשדים כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענגה כחיר חיים ותחני קמח גל לי צמתך חספי שובל גל לי שוק עברי נהרות תגל ערבתך גם תראה חרפתך נקם אקח ולא אפגע אדם. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. שבי דומם ובואי בחושך בת כשדים, כי לא תוסיף ויקראו לך גברת ממלכות? קצפתי על עמי, חיללתי נחלתי, ואתנן בידך, לא שמת להם רחמים, על זקן הכבדת ולך מאוד. ותאמרי, לעולם אהיה גברת עד לא שמת אלה על לבך, לא זכרת אחריתה. ועתה, שמעי זאת עדינה היושבת לבטח, האומרה בלבבה, אני ואפסי עוד, לא אשב אלמנה ולא אדע שחול. ותבואנה לך שתי אלה רגע ביום אחד, שחול ואלמון. כתומם באו עלייך, ברוב כשפייך, בעוצמת חברייך מאוד. ותפתחי ורעתך, אמרת אין רואה אני, חכמתך ודעתך היא שובבתך, ותאמרי בלבך אני ואפסי עוד. ובה עלייך רעה, לא תדעי שחרה, ותיפול עלייך הובה, לא תאכלי כפרה, ותבוא עלייך פתאום שואה, לא תדעי. עמדינא בחברייך וברוב כשפייך, באשר יגעת מנעורייך, אולי תוכלי הועיל, אולי תערוצי. נלעט ברוב עצתיך, יעמדונך ויושעוך עוברי שמים, החוזים בכוכבים מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך. הנה היו כקש אש צרפתם, לא יצילו את נפשם מיד להבה. אין גחל לחמם, אור לשבת נגדו. כן היו לך אשר יגעת, סוחריך מנעוריך, איש לעברו טעו, אין מושיעך.